коли він побачив синів та Добриню. Тепер воно стало похмурим, заклопотаним. Різкіше здвинулися до перенісся брови, так що між ними залягла сувора зморшка, а плечі опустилися, ніби на них налів непосильний тягар. Здавалося боярин раз постарів на кілька років. «Що тут скажеш, якщо бати і справді піде на нас, то буде нам нелегко». Але ж не тікати нам з Києва. Де ж знайдемо міцнішу фортецю? Київ – це Київ. Будемо тут оборонятися. Така моя думка. А раз так, то тривалої облоги нам не уникнути. Отже, треба до неї готуватися. Запастися зброєю, збіжжям, салом, м'ясом, дровами, сіном для худоби. Ось із чого треба починати поки не пізно. Завтра й почнемо. Ти, Микола, поїдеш у наші маєтки, у музичі та личанку. І з ті монами розпочнеш молодьбу. Хай не ждуть до осені та до зими, а зараз молотять і зерно везуть до Києва. Хай везуть також сіно, овес, товч, щоб було чим годувати худобу, коней, птицю та свиней, яких смерди приженуть до Києва, як тільки дам знати. А ти, Степане, вирушиш на тетерів у наші маєтки – «І зробиш там те ж саме. Зрозуміли?» «Зрозуміли. От і добре. Це ж зроблять також інші бояри-купці та монастирі. І ми запасимося гуртом усім необхідним. Скільки ж може тривати облога? Місяць, два чи півроку?» «Облога може тривати стільки, скільки Батиєва Орда матиме чим харчуватися тут під Києвом. А головне, скільки вистачить паші для коней. Думаю, не більше двох-трьох місяців, а потім змушена буде зніматися і йти далі. Орда і на війні, і під час миру повинна постійно рухатися, щоб випасати свої табуни та стада. За місяць чи два довкола Києва на відстані 50 або 100 верстов татари і їхні коні та верблюди з'їдять усе, що можна їсти. На це покладаються надії наші. Якщо вистаємо, то врятуємося. А якщо ні, тоді, ну, ви самі знаєте, що Батий зробив з Рязанні, Володимиром, Переяславом та Черніговим. Знаємо. Тихо відгукнулися Микола та Степан. А Добриня подумав, що знають вони мало, бо не бачили тих жахів на власні очі. Не чули страшного гуркоту, обкованих залізом пороків, під ударами яких тріщать найміцніші ворота – і здригаються та осипаються вали, шаленого посвисту тисяч стріл, що затьмарюють небо, брязкоту мечів та грюкоту щитів, коли нападники, як сарана, здираються на міські стіни і сходяться в рукопаш захисниками їх, бо не стояв у їхніх ушах несамовитий, нелюдський крик жінок та дітей, яких рубали шаблями та били сокирами й булавами ошалі завойовники бо смердючий дим пожарищ не виїдав їм очі, а нутро їхні не виверталося на виворіт від нестерпного запаху тисяч трупів та моря пролитої крові. А він все те бачив у Переяславі та Чернігові, а також по інших менших містечках Переяславського та Чернігівського князівства. І від однієї думки, що така жахлива доля може спіткати Київ та Киян, у нього завмирало серце, а спину обсипало морозом. І з задуми його вивів голос боярина. Дмитро, ніби радячись, сам з собою тихо промовив. Є ще одне діло дуже важливе. Треба комусь їхати на Рось у Юр'ю, Торцьк, на Дівджгору, на княжогору, і оповістити тамтешніх воєвод про те, що першого удару ударуватий завдасть їм. Бо не залишить він у себе, у тилу такої сили. Примітка. Юрію тепер Біла Церква. А ще ж там не менше п'ятдесяти тисяч чорних клобуків. Кожен третій з них воїн. Ні, не обмене їх, ба своєю вагою ударить по них. Та й через Дніпро зможе перейти лише там, по Зарубинському та Чеканівському бродах. Отож, треба комусь їхати туди». «Може, тобі, Добрини, гадаю, в такий час ти залишишся у мене на службі». Останні слова застали Добриню зненацька. Він не сподівався такого повороту подій. І вразило його не те, що йому доведеться після далекої і нелегкої поїздки до Галича знову їхати хто не куди, а те, що він, поступивши на службу до Тисяцького, мимоволі залишиться у Києві, в оточенні Боярина і його сім'ї. Він глянув на Микола і Степана, ті були вражені не менше за нього. Що ж робити? Все це для мене така несподіванка, боярине. Я ж збирався додому. Ну, домівка не вовк, не тече, відповів Тисяцький. Заїдеш по дорозі й додому, бо твій шлях спочатку лежатиме на Звенигород, Чорногород, Юр'їв. Примітка. Чорногород, село «Чорногородка на Ірпені». «Ну, а на службу до мене хочеш, не хочеш, доведеться поступати, така воля князя, правда? Він хотів би взяти тебе з собою в Галич, але я подумав, що ти пригодишся і тут, у Києві. Чи як? Вибирай». Добрині розвів руками. «Та вже якщо дозволяється вибирати, то хай буде Київ». «До Галича мені їхати не з руки», – сказав твердо. І з якимось хай і невеликим почуттям злорадства, що раптом рухнулося в серці, глянув на боярчуків. Вони теж дивилися на нього, але здивовано і розгублено. Ще бак. В одну мить їхні потуги пішли шкереберть. Добриня знову залишається тут і після прибуття з Росі буде вхожий до їхньої оселі. Другого дня надвечір Добриня прибув до Калинового кута. Вдома провів лише одну ніч, а вранці, порадивши рідним і сусідам, не ждати нападу, а влаштовувати у навколишніх лісах тайники, вирушив далі в путь. Перша його зупинка була зовсім близько, на тому боці Ірпеня.